Lama haipagai gaur tibeteko du budismoaren errenen turismoa. Bo turismoa erakartzen rakartzen du, tibeteko budismoaren uh, ordezkaria haipatzeko. Bera baita, ordezkari, zuzena, erentzia, zuzena, budismoarena, autoritate espirituala bere eskutandu baita politikoa ere, bakearen hitza, nagusi, tolerentzia, bortizkeriarik gabeko aldarriak nagusi, erligio bat, ala filosofia bat dena, eta bere elkarrezketa bat agertu da, xarean, eta esaldi batzu, Argitara, ere, atera dira. Gazetariak uh, errifusiatuen kasua, aipatu dako, zer egin behar zen, kasu hortan, mis gundu, eta bar. Eta uh, best alde, beste gauza bat ere galdegin dio, bere segidari buruz. Eta bai, Dalai Lama espaitak gazte, gaur egungo Dalai Lama hileta, emazte batek ordez balu. Posible, hote da, emazte bat Dalai Lama. Izaitea, babai... Dalai Lama ados da, bere ustez emazteak biologiko ki afektiboagoak izaiteko kapazitatea dute, baina bon. ne zori bakarrik, bada kondizio bat, ala ere, Dalai Lama izaiteko justute emazte delarik. Femal Dalai Lama, kamo, the face must be very, very, should be very attractive. <laughs> <laughs> <laughs> oh, well, I, <laughs> so, so you can only have a female Dalai Lama if they're attractive, is that what you're saying? Horri da, reiten duzuna, dalailamak berazera reiten du, bai emazte bat posible da, arazorik gabe, bainan beharko du fisikoki, erakargarria izan beharko du, emazteak edera izan dalailama izaiteko. Eta entzuten da, kazetariaren irria ondotik, uste baitu berdin txiste bat dela, pixka dinatua ba ere, uste da horpegiaren aletik, galetzen dio ala ere, espresari den. Eran zuna bitxiatxe maiten baitu ere, berdin piskabatzek xista, ez dakit. Alta, sinestendu dut, gaiten duena. It's true, egia da. Really? <laughs> no, <laughs> I, I think some people, my face... You're joking, I'm oh, assuming. Oh, oh. you're not joking. Oh, no? I, mean, I mean, it's true. Is true. Yeah, I'm not joking. Ezne nice. txistetan ari bai bide utzez dala ilamaren utzez bat izaten la bai benan ederabalin bada. Esta txiste bat ez dut utegi somat balitz bergausa egango zuenik gure dala Lama famatuak. Te bistaputzut chuç. I ratia piz. Eta hortan gai hortan justuki geldituz pixka, temen feminismoaz mintzatzeko um, ipar euskal Herriko emaztean askapen mugimenduaz dokumentalabat uh, atera da eta edatuko dute eduden astean haste askenarekin uh, bai xukaldetik uh, plazara deitzen da dokumentala hau eta hor, uh, beraz uh, historia pixka bat uh, kondatzeko lekukotasunen uh, bide Gure genealogia feministak egitaz baita baitan, hor egintziren elkarrizketa dezberdinak, eta orain material hori bideoan agertzen dute, kronikatso bat, beraz, eta bide be hori ikusgai izanen da ondoko hastezkenean, kalostrape e, ostatuan, bai diakinik, beraz, emazten mundu martxak pasako dela euskal erritik, Eta ordo, nor, egun hortan, martxa eginen da eguerditan iritsiko da lapurtiko iribururat, bayonara, telkarretaratzea, itzartze, agerat, abazkari eginen ituzte erriko plazan, eta onotik, ondarri biako bidea hartuko du, emazten mundu martxak. Laster, Fred Berroet, gurekin musikaz mintzatzeko, eta gu musikan gelitzuko gira, soian bezala hemen kantu batekin, eta disko berri bat, proiektu berri bat, nire Deitzen da, ez da nire proiektua, ez? Hori da taldearen izena edo bederen proiektuaren izena ama bost deitzen da diskoa eta hemen sombrero man. Hagoztia bella Kontura tuea zen kantu berri bat sombrero man deitzen da, nire proiektuaren baitan sartzen da, nire zer da musika talde bat berri bat baino gehiago. Um, pertsona bat, hemen, niban zabalegi, lisa boren bateri diolea, e, zenean ezagutu ia izan zen, eta zorgit zultzen da, bakarlari proiektu batean, eta, behikusiko, zera manen disko osoak, be durangoko azok aurbiltzen erarik gerozta gehiago, karen itugola kantuberiak, diskoberiak denen placeraren dako e, bo, ez beti, baina bedelen, ola kantuberiak ere ezagotkoitugu ezta geizki Telebistako putz hutsa utz irratiko hitz apitz <haz> Hitz eta putz Eta segitzeko uh, laster musikanea sartuko gira uh, Fred Berruetekin, uh, bainan lehenik uh, diakin ez paduziore indik ikusi loreak filma interneten ikusgei gai duziela sarean. Bona eskerre. Eh? Lari? Lari nazik. Eta zein ba? Ez zitu zuzu bidali? Zertako? Haurremesurik gabe? Haurreko hastetan mesela, igual, igual. Konfunditu ingo ziren. Iru, konfunditu. <totipa> <totipa> ez duzu, <de> ez Eh? Lako akila <totipa> daude. Na <totipa> kitu. Bai. Bate sere, ahieta sastu txekaren, Loreak filma, barkatu euskal filma, dioren urtean brazine maldian Haipagaina gusietan zena, uh, euskal filmak gisa, eta selekzio ofizialan zelako, uh, eta uh, okanditu, eh, sariak uh, goia sariak ere eskuratu zuen, eta uh, be euskal telebistan pasada steuntan, eta beraz, nahieran gunean behiz ikusten aldiren, uh, be filmak uh, edota dokumentalak, edota hemen kizunak ikusten aldiren gune hortan ere, loreak filma ikus gai duzie, ungi ulertu badut, bi hastez horreindik. Eta bitz bi musikantzartuko baiki da interneten musikantzuteko guneetaz. Zagutzen ditugu gehiangok beren Spotify, Deezer eta holako iTunesen guneak adibidez. Baina beste bat berri bat abiatuko da edo abiatu beharliteik hurriaren amarrean. Film entzat bezala, popcorn gunea bezala, A-U-R-U-Z, edo a u r -E o u s -E, e sortuko da, urriaren amarrean, urririk eta azkenean xarean bito rent gunearen bidez e, rekoperatuko ditu musikak, eta beraz urririk baliatzen alko duzie musika entzuteko, baita telekargatzeko ere, ongi ulertu badut, momentuz e, blokatua da, baina saiatzen dira hor diru bilketa crowdfunding kanpaina bat ere egiten berri zabiatuko dutena, azkenean, kifite iduriz berriz aipatuko dautzieguna aurruz, eta sekatuko dut nola erra merden, aurruz edo inglesez bo. betiko gauza komplikatoa izen noie kilan, alegoazen aintzina hitz eta putzen musikalilekoa zurekin fred berruet Hala da bai, gaur Toronto aldera eramaten zaituztet Metz taldearen biarren iraupen luzeko diskoa aipatzeko Eri batzia eki hiri baten izena ezateaz gain, metz 2018an Kanadako Toronto irian sohturiko noise rock irukote bat dugu. 2000an amabian talearen izen berarekin atera lehen diskoaren ondotik, hemen dugu betiere subprope dizketxe ezagunarekin ateratako bi arenak. Bi izenekoak. hainitzaipatu da azken urteotan Beren garage, punk eta grunge doinuen arteko nahasketa endartxu horrekin harrakasta frango bildu baitute bereziki iziari sutsuak izaten ari diren konzertuen bidez Bigarren disko hau agunt lehenaren bidetik doa Ondimen menperatzen duten noiz punk korapilatxu agresibo eta saturatu hori lantzen segitzen dute Giro horoko ga, iluna eta itogarria da Hoetamak minutu eta hamarkanturen denboran, taleak bere betiko errez eta eraginko eskaintzen nauku beraz. Atsuko haidekitzen duen, azetet kantutik, gitarrak zohotzak dira, kantatzeko modua innartxua eta erritmoa nahiko kaotikoa. Ondotik, kantuak bat behirtzearen ondotik abiatzen dira, kasi hartzeko hastirik utzi gabe. Laroigarren hamarkadako, Anfetamain Reptile edo touchengo dizketxe historikoetako garai oberenako horretaraziz. izaneko kantua galdiz zer txobait agriara zigaitu bere ehitmo alaketa groove eta ehitmo manchoa goarekin aipatziko da ere lehen diskoarekiko hemen, tarteka piano edo teklatu doinu bakan matzu entzun daitez gela baina zausten tranquil fiziki gutxi dira eh? nire aletik bertzerik ez momentuz elduden aste arte usten zaitu disko behi zati honekin, lagur Fred Beruetak aurkestudik mille esker ondoko ashter tebeste eta lebat eta dixkubiria beraz Hemen aurkesten zuen, horreitarazten otziet, itzetaputzen laster jojo bidartek itzartuko du, bere iritzia emaiteko, aktualitateari buruz, eta aktualitatean galituko gira gure gomitarekin, pau bilelia deitzen den katalanarekin, bera be katalan darada bai, baina badu du amakurte horrein Euskal Herrian bizi dela, itxasutik nola ikusten ditu uh, auteskundea, oek gandean uh, Katalunian uh, parlamentuko auteskundea izanen baitira, haute uh, eskundera baki gajiak, diakinik uh, buruzko eta subira ez mm -hmm. lohtuko, independenziatxiko dugu itza, hori uh, buruzko gogoetak eta entzine egiten baitu, eta arabera ere, uh, bidea eginen baitu, eta horrek dituen ondorioak beraz uh, Katalanentzat uh, zein izaiten aldiren berekin aipatuko uh, dugu, Pau bilelea gure gomitarekin antzigabe, maia muruaga, e, seiak eta ez kantuzkanto ipatzeko, baizik eta zinemaldia, larumatean, zinemaldia, zizanen baita emankizun berezi bat. Bostak eta erdi euskari jatetan, mementuz, berriak zurekin, Bernadet Argain. Ba, ba, ba, ba, ba, ba. Euskal Herriaren laua gogoan atxikitzeko eguna Dio Euskal Konfederazioak Euskara hizkuntza ofiziala Euskal Herri elkargoa lemarekin manifestaldia antolatzen du egun hortan Ipar Euskal Herria biurgune batean dela dio Prefetak lujaldetasuna seginduen proposamenak etorkizuna nahi eta nahi ez baldintzatuko behitu Ipar Eskal bere instituzioa izanik Hizkuntza politika azkar bat bultzatzeko ahal gehiago izan endela pentsatzen du konfederazioak. Eskualeriko bakearen aldeko nazioarteko arremant bikide eskualerian atzo eta egun, beren zat baigorin izan ahastatzeak oztopo bat dire, dira bake prozesuan, beren zat argida zerden horien gibelean, entzuterat jindirela keskatuak agertu dira bake prozesuaren egoeraz. Eta gaur zazpionetan, elgarreta atze bat izanenda baigoriko plazaan ahastatzean salatzeko. Eusko lege biltzakak urte politiko behiari hasiera eman dio politika oroko herako ez tabaidarekin, inigo orkuliu lendakariak biagdatzen agusi azpimagatu ditu, autogobernua eta bizikidetza. autogobernuari dagokionez kionez itun adostu baten aldeko a, postua egiten du, bisikidezan giza eskubideak urratu eta aitortu gabe dauden biktimea aitortena egiteko lege sedea aurkeztuko du. Siberuan, lehen hauksainetxe eskualduna zabalduko da maulen, oai arte dena euskaraz eskaintzen duen hauksain digirik ezta, siberuan, jiru urtearteko haugen ere bi hauksain eta lau aurrikin abiatuko da urte hastapenean maulen. Oste gununtan, Jokoskampo saioan pilota eta futbola ipatuko ditugu, pilotan usua ipatzen ezugun fronteniza izanen dugu itzbide, elduden asetetiko iti munduko jokalaririk goberenak miagitzen izanen baititugu plazaberi transformatu batean. Betie etxart horietako bat izanen da eta gurekin izanen dugu. Lehen zatean ahatik gira, igandean anoetan donostiako erreala eta bilboko atetiken harteko lehen derbia izanen dugu, Antoltzomendi ergaltzelea gomita da etamiagirtzeko jaak ere, Kanttzeko kopako bilen inzulia jokatuko du, talde horren ezagutza egen dugu biggo agire jokalariarekin. <messizimus> Zuek ereai jotan parte hartzeko Oean bezala, telefonozzer bost bost beatziiz bost beatziogeita hamak 0 batera, egunean berean edo- emailez jokoz kanpo bildua Euskalgatiak edo Twitter konduaren bidez ere joko ikuskanpo astegunero 7:00tik lekuko kirola zuzenean euskal iratzietan eskuberuak belo mera eskuberuak Kasuen zuleak! Ezkur bero eko egen bosgarren sartzea eginen dute eta sosoin duntan, entuzten halko gaituzie hilabetearen azken ashtelenarekin ergan edu. Ira hilaren hogeita az oftzean, ezkur beroen sartzea ahratseko bederatzietan eta errepika ondoko aspezkenarekin! Ila bete untan, konatuko dauzuet Stu Skok du Clifford eta John ta Tom anaian historia horiako xatu duten Cridents Clearwater Revival Rock Talea hori doan esamz gure entzutzia eta bistabena egon rock gurekin! Igandean, haute Katalunian historikoak izanen direnez ageriko Hortas mintzatzeko otirale goizuntako gomiak goiz begin aritz galagaga bakzeronanen erakaslea eta urepeleko Julia Casaneaz katalan euskalduna. Telebistako putz hutsa putz, iratiko hitza pitz. <laughs> Hiz eta putz. Jentxaz, mintzatuko gira orain jojo bidartitza eman aintzin eta gukere Kataloniako auteskundeak aipatzko ditugu beste euskal Katalan batekin, Pau Bilelia gurekin izanen baita. Bailan lehenik berria titulu hau espetxe politika berri baterako proposamena orkestuko dio diaglaritzak espainari, inigo urkuriu lehendakaria dakaria gertzen da hemen lehen horrian eta be, iragarpen egindu politika oroko gari buruzko osoko bilkuran gisa eskubideak urratu eta aitortu gabe diren biktimei, aitorpena, Egiteko lege legi egitagemoare, kesto konutetela Erandu eta etari baldintzarik gabe desikiteko eskatu dio autogobernuan aintzin egiteko aldebiko akordioan sinesten duela Adiera 6. Zetasun gobernaz hemen berrian eta titulu hau ere bigarren gai gisa berrian hemena galdu dut bainan beste asko irabazi ditut chiki eta utagi otagirik, ota egirekin eh, Utet egiren barkatu Ilketen, berrogeita mar garen urte, urrena da gaur igandean, obek iranik uh, txiki eta eta egi fusilatu zituzten duela berrogei urte eta berriak uh, be, ale berezibat egin endu bihar gai oren inguruan, senideekin elkarrizketak eginez besteak beste eta hori loturik justuki bat egin naizelarik, debekatu izan kritikatu dute omenaldia egin naizuten irein jokabidearen ogeita zazpian, uh, hainbat ekitaldi antolatuak dira, eta Iruñako udaletxean zinean ere, Espainiako gobernuak Nafarroan duen ordezkaritzak debekatu egin du deialdi hori terroristen jokabidearen aldeko adierazpen bat izan daiteke lakoan. Eta besta lehat zoaipatzen ginoen jadanik, iragertzen ari ziren eta ala gertatu da Kolombiako bake prozesuan aintzinamendua 6 hilabete barne izenpetuko dute Kolombian bake akordioa. Argazki bat, hemen agertzen da berrian, baita argian ere, eskuak denak loturik, eta um, abanan egin dute elkarretaratze hori Kolombiako gobernuko presidenteden Juan Manuel Santos eta FARC Kolombiako indar agamatu irautzaileak eta 6 labeteren buruan bakea ekarriko duen akordiorat helduko didela azpimarratu dute urratx historikotzat jo dute itzarmenain bat nazioarteko prentsek uh, sei gizbost, gizon beraz agertzen dira argazkiz eta bostak ator suriarekin Aspimagatzekoa esski berezia maite maiitu argazkian, argian eta begian beraz eta Frankoren azken. Fusilamenduetatik berrogei urtera omenaldiak erri askotan, orain tsaipatzen ginen naire, argian aipagai eta titulu bat ere, uh, etari buruzko film penagarrien antologian agertuko da lejos del mar deitzen den filma. Zinemaldiaren berri bedaz maiten du beti argiak, ikusten dituen filmen kritikak eginez eta usua eskizorotzak. Eta zer gertatu da Europako Parlamentuan Junckerren adierazpenen itzulpenekin. Hori ere, hain itzaipatu da gaur xare sozialetan, Europako batzordeko presidentak, Europako Parlamentuan errandakoaren itzulpenak eskandalu diplomatiko bat sortu du. Hispaniolerat eh, Itzulia izan den mezua oien harian inglesez zena bezpaitzen bergauza hor Kataluñari begira jartzen zen Europa eta be Hispaniolaz Kataluñako independenziaren aurkakoa ipamen bat arazaltzen zen eh, eta be Europako batzordeak zordeak ezestatu du errandu huts bat izantzela hemen Itzulpen arazo bat haintsi ur Kaseta puntu eusen Euskararen ofizialtasuna eta lur elkargoa eskatuko dituzte horriaren hogeita lauean, bai honan, manifestazioa ipagai, e, ere berrietan aipatzen ginuen bezala, baita media bazken, ere, goizuntako prents aurrigorkoaren argazkiarekin batera. Eta data bat ere hemen ez behogei beho urte, baizik eta hogeita mar urte, duela hogeita mar urte, bihar eginen du hogeita mar urte uh, galek lau pertsona hil zituela, bayona tipiko, mon bar hotelean, eta beraz, ogen, aipa mena, eta oroimena hemen gazeta ta media bazken, Eta greba mugimendoak ronoplus autogouz xalean, uh, kasta punto eusena ipagai, zefde tex indikatoak deitulik, uh, langileak grebaan ziren uh, egunean sehar gauja. Eta mokatzeko sud-ouesten -west, sergak aipagai luren gainianden serga uh, emendatzera doa Bordale, Arkaxon eta Bayona aldean uh, eraiki tzena aldiren uh, luren uh, lujetan beraz hor uh, uh, zerkakk hemendatuko dituzke dituzte uh, eta horrek beraz salmentaren uh, bulzada bat sortuz ere hori baita hemen helburua eta bealdezi duten uh, mekan uh, den uh, be, uh, beila uh, aipatzedeko zazpirehun uh, pertsona bederen hilbaitira mekan gaur uh, izan da hor uh, zinezko distribui Pularia eta gerostik be. xaiatzen dira hor horreindik pertsonak salbatzen. Uh, hainitz prentxan beraz biztadan nazioartan aipa gehi den gaur. Jojo bidart, zuritza. Hautezkundea dira igandian Katalunian. Kataluniako parlamentua reberitzeko. Hautezkunde peblizitarioak deitzen dira. Eran nahi baitu, hautezkundeak baliatu nahi direla Funchesko galde bati boskatzaleen autu argiki adierazteko, hots Katalunia buru baten alde edo ez. Independentziaren alde diren bi alderdin nagusi elgarretaratu dira ortarako, konbergentzia Arturo Mas oraiko presidentaren alderdia eta Erk Eskerreko abertzalea eta Gizarte Zibileko hainbat ordezkari nartian. Parean ere, kontrakuen indarak mobilizatzen dira, Ciudadanz eta Partido Popularrarenko unekoalderdiak ditugu Lehen Lehoruan Espainiako erakunde handien azpiegiturak osoki erabiliz eta beldugaren estrategian nagusiki bultzatuz. Artean sozialistek eta Podemoseko indarek beste alternativa bat entsiatzen direlarik aintzinaraztea. Inkestek jotenez, partida biziki tinkia izanenda, bariteke independentziaren aldekoek irabaztea. Bainan hala bada ere, Ezta hortan bururatuko ezta bada. Ez baita, igandeko bozkaldia erabaki horra izanen. Josep Fontana, historialari famatuak dion bezala, independentsialortzeko bi bide agertzen dira. Bata, estado bat zalantzan ezagia delarik, hori gertatu baita Soviet batasunaren erortzearekin, bestea, negoziazio prozesu baten bidez. Eta horretarako, gutieneko komplizitateak beharrezkoak izanen dira Madrilen, Eta horiek lortzeko, biziki importanteak izanen dira, urte hondarian izanen diren Espainiako hauteskundeak. Partido Populara baztertuz agerbaititaike blokatze egoeratik ateratzeko posibilitatea. Esperantza atz berri bat ere, eman dezakena eskuaregiarentzat. Jojo Bideart Mil Esker etalean nuen beraz data bat, duela ogei tamar urte, bihar eginen du ogei tamar urte, galek, baionako Monbar Hotelean egin zuela bere atentatua, lau pertsona hilez eta kortatuk ere kantu bat egin zuen. Hotel Monbar, ondotik, pau eh, barkatu biliela katalana gurekin izanen da, justuki, haute eskundea Euskaldea Hotel Monbar kantuarekin Kataluniako bidea hartzen dugu orain gure gomitarekin. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, uskal irratietan. Segitzen dugu haute eskundeekin, Kataluniako bidea hartuz, baina itxasun geldituz, gurekin baitugu Pau Bilelia. Atxaldeon zuri? Ja, yeah, atxaldeon. Egan bezala Euskal Herrian gelitzen zira, gira, zu Katalana baitzira, baina gaur egun e, be, itxasun bizi eta Kataluniako Parlamentuko hauteskundeak Asteburuntan direlarik pentsatzen dut manera berezi batean ere bizitzen dut zuk hemendik ara begira ze sentimendurekin bizitzen ditu hauteskunde hauek Bon beti besara eh sentimendua beti positiboa da eta beti ba ene gusties ez ba, ba urdirgira independentziatik Baina zaila izanen da, Bainan, beti esperantzarekin. Hori da, zu esperantzarekin independenziako bideana. Bai, bai, bai, bai. Mm -hmm. Eran, bai. Zuk buskatu duzu, beraz, hasteuntan, posta edo... Bai, atzo, atzo egin dut, e, bai Espainiako, ez dakit no mm -hmm. eta bai, joan dintzen, paperak uh, ukan nituen uh, normalki, Eta atzo, joan nintzen bai honerat, uh, boskatziko. Uh -huh. Eta, zukala ere, Katalunya urgun izan pentsatzen dut familiarekin, lagunekin lotura baduzulaan, nolako ispirituarekin, ze girotan urbilzen uh, dira, uteskundeet arat? Denak joan dire, uh, manifestza dirat, uh, uh, or, um, irailaren amaikkan, uh -huh. eta bebeti bezala, jendeain izbaziren, konten dira, Baina, gero, be, zer tatuko da, ene, ene inguruan, bo dena argia da, denak badakigu zer pentsatzen dugu eta zer nahi dugun, gure gauza da, hautezkundak egiten ditugu, baina, gero, ez dakigu zer pasatuko da. Egaiten duzu, zuretzat argi, zure inguruen ere zer nahi duzuen, beraz, Kataluniaren independenzia, denentzat ba zat argi, hoteda, Justuk izan hor uh, ikusi da ere, hor azken haute eskundeetan aurkako disuazio kanpaina bat ere izan dela, horrek ere beldurtzen zaitu adibidez? Bai, ala ez, zentaz, ene ustez, bai 2000-etapostean Espainiatik ez dute, nol garraten duzu, a, gerla tresnak bidaltzeko, es, espero dut, baina ez takigu... Zain izanen dar, errespostua. Baina, uh, egierran, ez da hatxegina, horien zutea, urtero, uh, zentaz, be, independenzia hau tatzen duzuela erik, uh, gerraukaden duzuela, dira, diroa mostuko dugu, be, den beldur bai, baina uh, nola egiten aldute, ez zentaz, uh, espero dut, gero, uh, europatik ara mundutik uh, erresposta positiboa izanen da, mm -hmm. eta hori esperatu behar da. Zuru so, ustez, mehatxuak geldituko dira, uh, eta ez direla konkretizatuko uste duzu? Es, espero dut, <laughs> espero dut. Hore uh, egiten uh, duelarik, uh, dutelarik, uh, gu, kezdu gu, uh, deusik egiten alez, ah, bo, gure borroka uh, bakarrik... Uh, eta eskundetan e, izanenda beste zerbait ezin dugu egin. Zure ustez ez da besterik egitenan, diustuki? Uh, Haipatzen ginoen uh, Madrileren posizioa, mehatsuak, gaur egun arrund uh, blokeatua dela, negozioa aldetik, uh, ez da estu iduri gauzaunirik egiten aldenik momentuz, zer da aldarria egin eta intzina joan? B bai, zentaz, bo, Madrileretik gesurra handiak uh, errandute, Eta orain behazken egunetik ikusi entzun duzu behar da ba, Mariano Rajoyen a, itzak argi, aski argiak ziren. Beraz, a, a, gezor bat errandu beti espainolak, katalanak, europatik ateratu. Eh, independentzia eh, bostkatu gero europatik ateratuak izango dai. zirela, katalanak. Eta orain be, uh, ikusi dute, ala errandote, ez, ez da posible, ez, da, ez dela posible. Beraz, hori uh, uh, ere gurentzat ongi da, orain gezurrak, uh, ba, ala egia teratzen ari da, mm -hmm. eta be, hiendeak ere uh, ikusten dute, uh, ba, pitzat eta uh, ene ustez uh, independenziarekin, ah uh, orbea zan eta ezta den haungi izan eh haungi izanen bainan bo, be, dute ah uh, uh, buruz, virus mm. ara estakit eta bombe quiero googlekin indugu uh, beharba mas uh, zerbait uh, ez argiez uh, ba, egin du Baina gero, independentsia eta gero, guk ikusiko dugu, kataluniatik uh, ikusiko dugu, eta beharrezkoa dena eginen dugu, baina momentu gotz, uh, galdera da, be, segitzen dugu uh, Espainian, ara, Espainiatik kateratzen gira, eta gero, be, beste borroka izanen da, baina momentukotz gotz, hola, ez, ez da posible hola, segitzea. Uhum, hori da, gero ondotik, bada, galdera, eh, independentsia lortzearekin edo gogo rekin lan, nolako Katalunia eh, ondotik, ere, jakinez, badela ekonomia ere kudeatzeko, bada, nortasun soziala kudeatzeko, baina krisia eta ekonomiaren inguruko gogo eta ere behar daeramana. Bistandena, bistandena, eta orse hurre, bai, eta baina enpresak eta bo, negozioak... Uh, Segiten aldugu, eh, segiten aldugu, ez Ezta ez dena ez dugu dena mostuko, beraz, uh, lan egin behar da biztan dena, eta bi, uh, turismoa badugu, gero badugu um, Muga Frantzia uh, badugu uh, itxaso aldean ere, eta komertzio egiten aldugu, eta bu, uh, erri porit bat bat dugu, atxegina da, atxegin, eta, bo, jende, da, bizia segituko da, eh. Zu igandean, beraz, hauteskunde egunean pau uh, itxasun izan entzira, nola Noi. segituko ituz haute horiek? Be, interneten bakarrik. Internet ezen, ustez, telebista, bo, ez dakit, uh, madrileiko telebista ez dakit, uh, zerbait egin, berez egin dutela, eginen dutela, eta gero, bo, uh, internetez familiarekin bintzatuz eta egonkarietan eta hor. Mm -hmm. Bo, egun txar. Mm -hmm. Ea, nola pasatzen den, merez, igandeko hautezkunde hori Katalunian. Kataluniako Parlamentoako hautezkundeak aipatzen gehiatuen pau bileilearekin, erramezala, eh, Katalana, eta itxasun bizit dena miresker gurekin egonik. Eh? Ba miresker zuei, eta bizka Katalunia. <totipen> Eta lasterritz eta putzan aldiz, maia muruakak gurekin izanen da, zinemaldian da, aste eta, eta larmatean beraz, ez, ez, ez, ez da kantuzkanto eman kizuna izanen baizik, eta zinemaldiaz, lasterxetasunak gurekin izanen baita. Enbiro ez balkoz delkarazion gran zitaz, ipenzen banderes plenez de kolos Silenci, silenci imposat. La storia d'un poble que ha estat oblidat. Tornarem a cantar victòria. tornare a ser que vam ser. La partida començarà. Eta ausaian kantuz-kantu baipatzen badugu gau ezta kantuz-kantu, baina filmaz-filma, irudi irudiz maia muruaga txaldeon? Arra txaldeon, Zinemaldian baitzira, aste guzian, urbil-urbiletik segitzen duzu festival bereziau donostiatik eta larun batean, Beraz, goizeko ameketan, kantuzkantu emankizunaren ordez, zine maldiaz izanen da, e, emankizun berezia, orduan maian, hola pasatzen da, or, e, izar guzioien erdian, zure hastea? <laughs> ba, oso berezia, bitxia, eta batzutan komikoa izaten da, baina onge-ongi pasatzen eta disfrutatu dut, aurte. Abai, baduzu anekdota bat? Komikoa? Bai, anekdota ugari batez ez ere prentsaurrekoetan bizi ditugunak, ba, hainbeste kazetarien artean ba, badira, galdera bitxi kurioso eta bo, e, irri batzuk bota ditutu. Abai, bota bota nahi dugu irri ekin gok ere. Ba, adibidez, e, amama filmaren prentsaurrekoan, mm. Badak izue, ba, lehen gaurtean, sail ofizialean e, lehen Euskarazko firma sailkatu zela, loreak izenekoa. Ben. aurten Aurtean asieraltunaren amamadugu eta kazetari batek, txantxetan, ba, astapenean ez baina gero sandu txantsa bat zela, gale gintzion, ez uzen e, ikusirik, iaz, loreak firma, e, ba, laudorio asko jaso zituela, sail ofizialean zela eta, ean asieraltunak, e, ba, titulua berriz berplanteatu zuen eta loreak beharrean zuaitzak, e, izena ematea utuzitzaion egia da firman zuaitzak baduela simbolo indartxo bat eta ba, denak irriz hasi ginen, gero esan zuen txantzazela eta bere galdera pausatu zuen ondutik ba, ba. Olakoak badira mm -hmm. Ados, bo olako uh, private joke zuen artean kasetari eta artean badira olako ez, mundu berezi bat baita ez, ala ere? Zer zera zer nahi duzu Private, private joke, so, ez ez, Joke, ez. Eh. Eh, txiste privatuak, ez genia, ah. Mundu batetako txisteak eta mm. batzuek bakriko lehtzen ituztenak eta hola. Ez duzu lertu ala. Bai, bai, lehtu dut, lehtu dut. Nire horretan oh. nahiz, horretako. Ez, <laughs> <laughs> esproseiniz. Es Bo, hor duan, zinemaldia ados. Gide horretan beraz donostian. Uh, Ozuk, adibidez hor filmetan ikusi duzuna, dituzunen artean, baduzu bat, bere zikimaitatu duzuna? Ge, aitortu behar dut, firma gehiegi asko ez ditu dela ikusi, e, ikusi behar da, ba, badugula filmen ikusteko denbora bat, baina gero beste denbora undi bat emankizuna prestatzekoa ez da, elkarrezketak eta bar, beraz ni hor arabera, e, sailkatzen itun ere firmak, eta beraz ba goizeko behatzitako e, firma eman aldira joaten nintzen ala beharrez, de facto, eta ba ikusi ditut lau filme eta horietatik atati gehiena maitetu dena ama maizan da. Ah. Baina, bai. Bai, zinez, ez zuera iten Euskalduna delako? Ez, zinez, zinez. Esa, esan nahi zut, gero firma bitxeak ikusi ditut eh, dramatikoak ere ugari, bi, eta ba, hama filmarekin zero berezia sentitut, eta benetan maitatu duan pelikula izan da, naiz zta kritikak erantzuten diren, baina mm -hmm. mm -hmm. zut, behintzat Maitatut. ongi senditu duzu? Bai, bai. Aikusteko merezi du uh Aados -huh. eta bo hejamezza larun batean ere aiatu behar dugu lourmateko markizuna maila zer <risa> izango da hoja bankiun hortana. <risa> Ba, bildu matxo bat egingo dugu, Euskal Ekoizpenei begira jarriko gara batez ere, eta aurten, elkarrezketa goitsi egin al izan ditut, baina e, izan egin ditugun, elkarrezketa horiek entzun al izango ditugu, tartean, ba, mama filmeko aktore batekin mintzatu gara, kandido urangarekin, eta beraz, e, solasaldian zungugu, baita ere, e, lara izagirre zuzendari gaztearekin ere bai, Ezin mira mirasailan, bere fikziozko lana, ba, orkestua izan baita, eta doni ban eloitzunen erikusial izango dugun filma izanik, ba, interesgarria izango dena, eta alase, ba, solasaldi, solasaldi biliko gara, urtsi-urkizu berriako kasetariare izango dugu gurekin, mm. ba, bere eritziaren jasotzen, eta alasei biliko gara. He, be, untxar, dian itzordua emana, larumatgo izan ameketan, ez kantuzkanturentzat, nola deituko zemankizuna beraz? Buf, ez duro gautxe, eh? <laughs> Dur hostiako zine maldia. Ah, xo <laughs> katun zerbait, bidezi. Si. Zine zir, zine zinez. Zine zine. Zine zine, adibidez. Zine zine. Zagaizki? Zine zine. Chiko. Bo, mireskar, bai amuraga, larun bat ahtet, eta ungi xegi sí. beraz, don hostiak. Bai, Eta horrekin agurtzen zaituzet nik gaurko, bi jargoizberin itzordua maiteen, itzeta putzen zait, itzordua aldiz, hostiral eta larumat, uh, hostiral atxian, behatziak eter ditan, asteuntako txakena oberena eta beste guzia ere izanen baituzie, eta larumatan, atxaldeko lauetan, itzeta putzen erripikaren zat, beraz hostiraleko bergauza, hala, hora, bi aldiz entzutzen uziez esan za, Du le kronika alia ke berri euskaliratietan.